Capitolul al treilea, receptarea teologiei slavei în spațiul ortodox și importanța sumării ei în lumea postmodernă. 3. 1. Vederea lui Dumnezeu în teologia Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae Ca să înțelegem aportul Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae la teologia slaviei lui Dumnezeu, trebuie să plecăm de la aspectul ontologic și personalist al Harului în teologia sa, spre cute la adânci ale epistemologiei sale teologice, care este atât holistă, cât și relațională, ea include atât dimensiunea logică a rațiunii implicită catafatismului, cât și dimensiunea existențială, experiențială, sau participativă, inerentă a afatismului. În cele ce urmează ne vom concentra atenția numai spre ultima treapta apofatismului mistic și anume spre vederea luminii divine deși în teologia sa se îmbină armonios catafatismul și apofatismul și numai unindu-le pe acestea două a două putem vorbi de o teologie articulată a slavei. În SOAM 2.5 SOAM este spiritualitatea ortodoxă, ascetică și mistica în mod abreviat <coughs> în Soam 2.5, Părintele Profesor Dumitru Stăniloae în treptele apofatismului vorbește despre întunericul Dumnezeu deschis de Sfântul Dionisia Ropagitul, ca despre o prea mare abundență de lumină. Meditând la un text al Sfântului Grigore Palama, Părintele Stăniloae constată că vederea luminii divine nu e o teologie negativă și că de vederea acestei lumini se numai ceea asemenea lui Moise pe când de teologia negativă orice cinstitor de Dumnezeu. Avem aici o primă distinție între teologia slavei și teologia negativă. Teologia slavei presupune experiența luminii și articularea ei în concepte catafatice, antropomorfe, umane, sau, receptare, sau receptate catare. Pe când teologia negativă rațională este o conceptualizare a confesiunilor extatice sau un comentariu la descriere extatice ale Sfinților, adică nu ai nicio experiență mistică, dar vorbești despre ele. Dacă în cadrul teologiei slavei textele surse sunt create de către cei care le-au experiat și sunt comentate de către cei care sunt congenial cu aceștia, în cadrul teologiei negative nu există texte surse create de către promotorii ei, ci teologii din această ramură, fac conjecturi pe marginea textelor sursă create către Sfință, adică către teologii care împărtășesc în mod merit amănuntele teologiei extatice și se poziționează critic sau indiferent vis-a-vis -vis de ele. Teologia negativă, spune autorul nostru, nu este vedere, ci o icoană anticipativă a vederii luminii dumnezești, numai când mintea este răpită de Dumnezeu trece dincolo la vederea luminii. Cel care vede lumina nu intră într-un vid experiențial, ce vede lumina necreată a lui Dumnezeu, având conștiința că ea nu poate fi cuprinsă în concepte și exprimată în cuvinte. Asta în primul rând, iar în al doilea rând, că lumina vine din ființa lui Dumnezeu, care rămâne cu totul inaccesibilă nouă, și că însăși lumina accesibilă rămâne o rezervă infinită de experiat. Lumina produce noi o cunoaștere apofatică, pentru că Sfântul Duh este capătul lucrării ce întors către lume. Însă, în același timp, lumina dumnezeiască, vă stă închim neînțeles, rămâne și pentru Isihaz, o taină care nu exclude, ci implică apofatismul, fără a lăsa numai pe acesta în vigoare. Ceea ce distinge acest apofatism al vederii mai presus de vedere a luminii e faptul că acest apofatism nu e un vid, ci o covârșitoare prezență dumnezească și nu e o negație intelectuală și o simțire pentru a prezenței lui Dumnezeu, ci o experiență copleșitoare a acestei prezențe. Părintele profesor Stăniloa evidențiază așadar faptul că vederea este o prezență a luminii noi, care aduce o cunoaștere dumnezeiască celui care o vede și o comună profundă cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, părintele profesorului Stăniloie își asumă teologia Slavei și o consideră un eveniment personal unic și mântuitor. Cunoașterea luminii e un progres etern, continuă sfinția sa, iar experiența luminii, ne dă înțelegerea absolute incognoscibilității a ființei divine, experiența luminii e o înțelegere prin comuniune a Dumnezeului Trăimii, chiar cel care e plin de lumină își devine și mai plin de taine, ca o ființă îndumnezeită, mai presus de fire, inspirându-și el însuși o uimire continuă de sine. Vederea luminii ne îndumnezește pe măsură ce ne umple de o înțelegere teologică experiențială a domnului credinței. Întumnezeirea este fundamentul harismatice a teologiei vederii, pentru că este în același timp o realitate ontologică interioară. Lumina pătrunde în noi și rămâne în noi și este cea care ne personalizează continuu, fiindcă ne deparazitează de iraționalitatea patimilor. Însă o am 3 cu 2, adică în spiritualitate, ceea ce am citat anterior, Părintele profesor dezvoltă discuția despre extaz, descriind vedere ecstatică drept evenimentul care se petrece în legătura plină de iubire dintre om și Dumnezeu. Dumnezeu își trimite energia în om, spune Părintele Profesor Dumnezeu Stăniloae, și această energie dumnezească, odată comunicată omului, se întoarce spre Dumnezeu și în această întoarcere a ei ea îmbracă forma afecțiunii subiectului uman trezită de energia dină. Vederea are loc în cadrul relației persoane între om și Dumnezeu și aprovacă pe om la o iubire și comuniune mai mare cu Dumnezeu. Comuniunea și iubirea reciprocă dintre om și Dumnezeu este cadrul în care se produce evenimentul extazului, pentru că vederea dumnezească este tot mai iradierea zâmbitoare a dragostei divine în ființa noastră. Evaluarea vederii pe care o face Părintele de Părintele este extrem de pozitivă. Lumina e totodată cunoaștere iar lumina cunoștinței e fructul iubirii. Dar o lumină sau o cunoaștere, care răsare din iubire, care nu e decât o expresie a stării de iubire, este în același timp viață. Discutând despre rolul minții în timpul extazului, Părintele Profesor spune că mintea nu se mai vede în acest moment pe sine, ci lucrează numai prin lucrarea dumnezească. Vederea este momentul când trăim dragostea cu care ne iubește Dumnezeu pe noi și noi pe El. Atunci experiem nu o dragoste efemeră, trupească, posesivă, ci o dragoste necreată, izvorâtă din ființa lui Dumnezeu. Rolul central al extazului în viața noastră este arătat de Părintele Profesor Dumitru Stăniloaia în aceea că în cadrul vederii luminii, Dumnezeu ne dăre lucrarea Lui pentru ca să ne îndumnezeim. Ieșirea minții din sine care are loc în cadrul vederii dumnezești nu este ontologică, precizează el, ci o unire a minții cu lumina divină pe care o vede în sine, dar și dincolo de sine. Vederea luminii dumnezești înseamnă suprema atraptă a cunoștinței, a conștiinței de sine și lumina lui Dumnezeu se răspândește din suflet în afară, pe fața, și pe trupul celui ce o are înăuntru, înăuntru ființei sale. În Dumnezei întreaga ființa văzătorului ei și luminând și pe cei care îl văd și se întrețin la discuție cu acesta. Sfinții Dionisie, Maxim, Grigore Palama și Grigore Denis apar în mod recurent în paginile Teologiei Slavei ale Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae. Se observă peste tot modul personalist al Teologiei slavii pe care sa dezvoltată și căldura comuniunii și a confesiunii fințiale, plenare pe care o degajă teologia sa celui care o citește. <coughs> e observabil așadar că Părintele Profesorului Stăniloae vorbește din lăuntru teologiei slavei și nu din afara ei. Acesta nu pune sub semnul întrebării experiențele mistice, ci le explică pe măsură ce le asimilează. În introducerea și în comentale care însoțesc traducerea imnelor simeoniene, Părintele Profesor Stăniloae revine la tema cunoașterii statice ca și comuniune personală prin iubirea omului cu Dumnezeu. Vorbind despre imposibilitatea transmiterei experienței proprii prin cuvinte, Părintele Profesor pregătește terenul pentru prezentarea unirii noastre capitale cu Hristos, cu cel care are sensul suprem sau bogăția tuturor sensurilor pe care tinde omul și prin care și întru care devenim și noi posesorii tuturor sensurilor, adică devenim Dumnezei după Har. De aceea identifică drept temă centrală a imnelor simioniene, simioniene Lumina, care îi radiază din persoanele lui Hristos și înviat, spunând că vederea Luminei Dumnezeiești nu depinde numai de răspândirea ei prin trupul lui Hristos, ci și de deschiderea voluntară pentru spre ea persoanele umane. Deschiderea spre Lumina lui Hristos înseamnă așeză și spargerea crustei egoismului propriu. Pozitivitatea absolută a vederii în viața noastră se vede și din distinția pe care autorul nostru o face între cel care doar teoretizează și cel care o experimentează la propriu. Nu teologul teoretician vede lumina Dumnezeu sau se unește în iubirea Christos, tot și umul domnicel sau Sfântul, care s-a curățit de patim, care a părăsit egoismul și se deschide cu voință spre iubirea lui Dumnezeu și semenilor. Prin aceasta, Părintele Profesor arată că asceza e parte integrantă din teologie și că asceza, curățirea de patim, este drumul spre vedere, spre trăirile mistice, tainice, dumnezeiești. Vederea slavă lui Hristos este în același timp cunoaștere și o invitație nesfârșită de adâncire în cunoaștere, în cunoașterea ca relație personală cu Dumnezeu. În unire cu Hristos, omul are perspectiva unei intervești și în lumina dumnezească și în îmbogățirea lui spiritual. Că lumina ce este cu din Hristos este iradiera ființei infinite a lui Dumnezeu, care e nemărginită. Omul, ca ipostas al ființei umane, sporește în cunoașterea acestea prin energiile cuprinse potențial în ea. Dar când se unește cu Hristos, îi vin din el și lucrările sau energiile ființei Dumnezeu, care este infinită. El se hrănește astăzi din tot conținutul Dumnezeu, din infinitatea însăși, din tot ce este creat și necreat. Vederea extatică este o anticipare a împărării Dumnezeu, unde uniți cu el ne vom umple toți de lumină și tot Universul va fi în Împărăția ce o Împărăție a Luminii, o Împărăție a Luminii răspândite între persoanele sfinte Trim și din ea între persoanele umane unite cu Hristos. În tunericul Dumnezeu, se repetă, Părintele Profesor, este prea multă lumină ce izvorește din Ființa Lui Dumnezeu. La Sfântul Simon Teolog nu există nopțile obscure ale Lui Ioan al Crucii, ci numai bucuria de mărimea luminii dumnezești care îl copreșea pe acesta. Comentariile sale la imne arată cât de mult se familiarizează el cu flacăra teologiei Sfântului Simeon. Peste tot părintele profeziului lui, dă dreptate Sfântului Simeon, se entuziasmează de cuvintele sale și vede în ele o tălmăcire acurată a credinței noastre. În nota 239 la imnul 18, în ediția traduse de Părintele Dumitru, ca să dăm un singur exemplu de vocare corectă și entuziastă a teologiei simeoniene. Părintele Profesor Dumitru Stăniloae scria, cităm, într-o vreme când în Occident apăreau începuturile scolastice care va pretinde să-l definească rațional pe Dumnezeu, în răsări se afirma prin Simeon în mod accentuat unirea cunoașterii cu conștiința tainei lui Dumnezeu și, în general, a realității. E mărturia unei maturități spirituale. Și maturitatea teologii lui Simeon, pe care o observă Părintele Profesor Miești Numitul numitru Stăniloae, constă tocmai în aceea că nu atentează la taina vieții lui Dumnezeu, și a relației cu el, ce o prezintă drept ținta și împlinirea întregii umanități. Vederea lui Dumnezeu este fundamentul mântuirii și al bucuriei reale, pentru că viața veșnică este o continuă adâncire în vederea și înțelegerea luminii dumnezești. În concluzie am observat cum marele nostru teolog și-a însușit cu multă fidelitate terminologie ecstatică, scripturală și pe cea părinților, și a vorbit în perimetrul surselor fără ca să încerce să le contrazică ce arătându-se ca unul care a învățat din ele. Teologia zlave la Părintele Profesor Dumitru Stăniloae este personalistă și comunională pentru că vederea înseamnă cunoașterea și iubirea lui Dumnezeu prin curățirea noastră de pate și prin dorirea lui cu toată ființa noastră. Centralitatea lui Hristos în viața noastră Înseamnă umplea noastră de lumină care se revarsă din persoana sa și vederea este preambulul vieții veșnice unde toți vom fi una în lumina slarea Sfintei trei. Trei cu doi, teologia mistică și receptarea ei de către profesor Ortodox Vladimir, Vladimir Loschi În studiul introductiv la ediția românească, ar fi căza a profesor Vladimir Los sur la teologie mistic de l'Eglise Dorian, părintele profesor Vasile Răducă nota faptul că Vladimir Loschi a demonstrat prin această carte că teologia nu poate fi despărțită de mistică. Teologia este reprezentarea rațională a experienței mistice, a trăirii intime, a adevărului și a misterului dumnezeesc. Apărută în 1944, această mini-dogmatică mistică ortodoxă a vrut să restaurează adevărul, cum că teologia, măsura în care face arătarea tairei cerei Dumnezești deci a o revelație este o teologie mistică. Profesorul Vladimir Loschi observă foarte corect că biserica, numind teologiai săi triada Sfinților, Ioan, teologul Grigorie de Nazan și Simeon, o teolog, arăta că nu se poate face teologie fără mistică, și că mistica este piscul întregii teologii sau teologia prin excelență. De aceea, scopul teologiei este în Dumnezeirea, care nu înseamnă oprirea anumită treapte cunoașterii, ci înaintarea continuă spre Dumnezeu, spre cel care este dincolo de tot ceea ce există. Acceptând rolul experienței mistice, teologul nostru arată, Zionis a prezentat urcarea spre vedere ca un drum făcut prin curățirea de patimi, punând semnul egal între apofatii și experiența misi profesorul Oloschi vorbește de o personală a lui Dumnezeu care nu este trăit ca un obiect. Însă autorul nostru credem noi se situează în afara adevărului experienței tare, atunci când concepe vederea miscă o unire cu Dumnezeu care nu înseamnă și cunoașterea lui în același timp. După cum am văzut anterior, unirea cu lumina Vederea luminii înseamnă, de fapt, umplerea de cunoaștere dumnezească, de teologie mistică. Evaluând realitatea extazului a Sfântului el spune că această experiență dumnezească presupune o ieșire din ființa ca atare și că Dionise, în comparație cu Plotin, are o teologie cosângeană cu cea scripturală. Catafatismul teologic al uh, numelor, lui Dumnezeu ne vorbește despre energiile de sale care coboară la noi, dar nu ne apropie de ființa sa inaccesibilă. Conștiința neputinței de a-l atinge pe Dumnezeu, spune profesor Vladimir Lovschi, evaluând fragment din stromatele suntui Căment Alexandrinu, nu ar fi un apanaj al minții noastre dacă nu am fi mlădiați de către har. Conștiința incognoscibilității ființei lui Dumnezeu înseamnă o întâlnire reală spune el cu Dumnezeul cel personal a revelații. Însă, incognoșibilitatea ființei divine nu temperază căutarea ferventă a credincioșului de a -l vedea pe Dumnezeu, de a vedea slava Lui. Vederea slavei Lui înseamnă conștientizarea abisală a incognoscibilității ființei sale, cât și a infinității cunoașterii pe care o presupune vederea luminii divine. Întrebându-se dacă nu cumva apofatismul radical al părinților nu se referă numai la o teologie a extazului, profesorul Loschi ajunge iar la o concluzie în afara experienței mistice, vorbind despre apofatism, ca despre o dispoziție a minții care refuză să-și formeze concepte cu privire la Dumnezeu. Se observă că Vladimir Loschi a vrut să scoată teologia din sfera unei înțelegeri raționaliste și fracționare a abordării academice, Însă nu pe baza unei experiențe personale, eminamente, mistice, ci mai mult prin intermediul conceptelor teorii preluate ortodox. Conceptele despre Dumnezeu se spulberă însă prin experiența mistică, pentru că mintea care nu a văzut lumina nici nu știe că gândește absolut hilar, fantezist despre Dumnezeu. Omorârea idelor minții se face prin vederea luminii divine, sau autorul nostru dă prioritate teologiei negative în detrimentul vederii, pentru că, spune el, teologia negativă nu este doar o teorie, teoretizare, extazul propriu-zis, ci este expresia acelea atitudini fundamentale care face din teologie, în general, o contemplare a tainelor revelații. Rămânând în mare parte prizonierul abordării occidentale, experiența experienței în care teologia negativă nu înseamnă vedere, ci un corectiv utopic al imaginației, profesorul Vladimir Loschi ne dă impresia că înlocuie uneori experiența domnicească în abordarea teologică cu raportarea raționalistă, sentimentală la viața și dogmele bisericii. Înțelegem însă destul de tranșant din predoria sa că autorul nostru dorește să vadă în apofatism o expresie a cunoaștere duovnicești că principul apofatic al teologiei este pentru aceasta o limitare a raționalizării Dumnezeu avântului de a locui pe Dumnezeu prin idorii despre Dumnezeu. Capitolul al doilea din carte se încheie cu afirmarea glorioasă și corectă a faptului că Dumnezeul nostru este Sfânta Treime și nu Dumnezeu impersonal al filosofilor. Triadologia pe care autorul nostru scoate în evidență are scopul declarat de a preciza relația dintre Dumnezeu treimic și om. Fericirea împărției cerului nu este vederea ființei Dumnezeu, ci înainte de toate este participarea viața Dumnezească a Sfintei Treime. Pe ideea participării la Dumnezeu se va concentra și capitolul 4, care tratează realitatea energiilor divine necreate. Plecând de la afirmația că teologia trinitară cerul împărtășește din ce în ce mai intima persoanei omenești cu Dumnezeu Treime, Autorul vorbește despre paradoxul accesibilității la natura divină care este inaccesibilă. Participarea la natura divină stipulată de 2 Petru 1 cu 4 reprezintă tocmai mai fundamentul în Dumnezeirii pentru că ființa lui Dumnezeu sau natura sa propriu zisă. Este inaccesibilă, inconoșibilă, necomunicabilă pe când prin energiile sau lucrurile dumnezești, adică acele puteri naturale și inseparabile de ființă, în care Dumnezeu purcede în afară, el se arată, se comunică, se dăruie pe sine. Teologul nostru atrage atenția cititorului săi când Biserica Ortodoxă, prezența lui Dumnezeu în energiile sale, este înțeleasă în sens realist. Energiile care ies din Dumnezeu nu sunt create, ci sunt revărsele firii dumnezești. Ele ies din firul lui Dumnezeu fără a se despărți de ea în această purcedere care o face cunoscută. A experia energiile necreate a Lui Dumnezeu înseamnă a vedea lumina, că Cel este pe de prim prezent în fiecare rază a Dumnezeirii sale. Din acest motiv, în capitolul dedicat în Dumnezeirii, capitolul al 10-lea, teologul nostru vede scopul întregii vieți creștine și a virtuților, ca fiind dobândirea interioară a Harului, această turnicire în bine a interiorității noastre. Harul nu e o recompensă pentru merite, spune el, ci o prezență a lui Dumnezeu în noi care cere din partea noastră străduințe statornice pentru a păstra harul Dumnezeu în Ființa noastră. Însă aceste străduințe nu determină cât uși de puțin harul, nici harul nu mișcă libertatea noastră ca o putere ce ar fi străină. Toată pregătirea pentru a vorbi despre vederea profesorului Vladimir Loschi începe cu despre rugăciune, care vă stăga spațiul interior în care se petrece unirea cu Dumnezeu. O rolă rugăciunii e acela de pasaj interior spre vederea lui Dumnezeu, pentru că pe o anumită treaptă, când se părăsește sfera sufletească, în care mintea este în mișcare, orice mișcare încetează, rugăciunea încetează și ea și are loc răpirea minții. În extaz omul nu își mai aparține, ci este condus de Sfântul Duh. Apelând la teologia simeoniană, autorul nostru vorbește și el de extaze ca despre evenimentele personale pe care le tresc începătorii și nu cei desăvârșiți. El apelează după potriva la paradigma taborului pentru a vorbi despre vedere, cât și la aceea mormântului Domnului în ziua învierii, ca și Sfinții Părinții ai Bisericii. În duhovnicirea noastră ne dă capacitatea de a vedea lumina lui Dumnezeu. Și vederea nu se produce într-o stare de inconștiență sau de insesizare interioară a ei, pentru că nesimțirea în viața lăuntrică este o stare anormală. Vederea e o stare plenară, resimțită în mod fundamental de către noi, pentru că lumina dumnezească apare aici în lume, în timp, dar e începutul, parusiei în sufletele sfinte, începutul descoperirii de la sfârșit, când Dumnezeu se va arăta tuturor în lumina sa neapropiată. <coughs> profesorul Vladimir Loski prinde foarte bine în teologia sa diminea, dimensiunea esatologică a extazului și dimensiunea esatologică a transfigurării lumii prin lumina dumnezească. Și urmează un citat din profesorul Loski. Trupurile Sfinților se vor face la fel cu trupul preamărit al Domnului, așa cum s-a arătat apostul în ziua schimbării la față. Dumnezeu va fi totul în tot și Harul Dumnezeu, Dumnezeu Dumnezeu, Treim va străduce mulțimea postați omenești, în toți cei care au dobândit-o și care se vor face ca niște noi sori în împărăția Tatălui, asemenea Fiului, transformat de Sfântul Duh, Dătătorul Luminii. Dobândirea Harului ca simțirea interioară a Lui și vederea Lui Dumnezeu sunt la teologul nostru însuși conținutul sfințeniei personale. Numai din perspectiva experienței, spune el, se pot înțelege dogmele, iar măsura înălțării personale a fiecăruia este aceea care determină teologia pe care o scriem. Teologia, pentru că e înainte de toate înțelegerea experimentală a vieții Lui Dumnezeu, este dinamismul personal al vieții noastre și reprezintă nivelul de comunune reală a noastră cu Dumnezeu. În concluzie cu micile sale derapaje din sfera înțelegerii experienței extatice, teologia profesorului Vladimir Loschi reactualizează nevoia unei scrituri teologice bazată pe experiență personală și ne reamintește că teologia nu poate fi altcumva decât mistică, decât personală. Autorul nostru se arată credincios teologiei Scripturii și a părinților, și arată că Dumnezeu cel viu al bisericii este Dumnezeul care se coboară prin energiile sale până la noi ca să ne îndumnezească, să ne ridice la sine. Vederea lui Dumnezeu este o realitate duhovnicească, în teologia sa o realitate care apare în viețile oamenilor, care se curățesc de păcate și reprezintă trăirea în avans mai înainte de vreme a slavei zilea opta. 2-3, disoluția, disoluția interioară a omului în postmodernitate și consecințele asumării personale a teologiei Slavei. Ultima secvență a tezei noastre doctorale. În întreaga noastră pledoarie teologică de până acum am arătat, în esență, cum udonicesc și văzătorul Slavei treimii este omul care se personaliză continuu în relația sa de mare cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, și că viața interioară este una unitară la creștinul ortodox, că viața interioară este una unitară la creștin ortodox, care se înduovnicește în biserică. Cel care își asumă teologia Slavei, cel care merge spre cunoașterea cât mai personală cu Dumnezeu, prin curățirea sa de patin nu poate fi decât un om care a eradicat în ființa lui opoziția dintre lumea sensibilă și lumea inteligibilă. Această presupusă opoziție între trup și suflet sau între om și znava treimii, pe care ideologia postmodernă o recunoaște ca pe o existență de facto. Pentru părintele profesor Dumitru Popescu, eliminarea din gândirea noastră acestei opoziții între sensibil și inteligibil înseamnă desfințarea fundamentului Schubert al fenomenului secularizării care este antiteologia postmodernității pentru că îndepărtează omul tot mai mult de Dumnezeu și îl transformă în prizonierii lumii materiale autonome. Sfinția sa, văzând situația actuală a lumii postmoderne, drept o consecință a divor divorțului dezumanizant dintre Dumnezeu și o modernitate, vorbește de trei mutații majore pe care postmodernitatea l-a moștenit și l-a continuat din sfera de gândire a modernității. Prima mutație pe care acesta o sublinează este aceea a transferării centrului de gravitație a lumii de la Dumnezeu la om, fapt pentru care omul se centrează pe proprie sale interese și se închide în sine, se vede că o ființă autonomă, raporturile sale cu Dumnezeu Elimine din viața sa orice recurență la veșnicie și consideră voința lui Dumnezeu ca un fel de atentat împotriva proprii lui libertăți. A doua mutație majoră este separația artificială dintre viața publică și cea privată, unde viața domnicească este împinsă și închisă în sfera vieții private și nu îi se dă voie să penetreze viața socială ca mod de gândire personal ce urmează comuniunii noastre cu Dumnezeu. Precumpănind interesele politice, economice, financiare și publicitare în sfera publică, interesele vieții mondene, într-un cuvânt, viața religioasă, este conturbată mereu atâta timp cât ajunge în mod pozitiv în prim planul mass-media. A treia mutație pe care Părintele Popescu o evidențiază e aceea cum a devenit stăpânul discreționar al lumii. Care exploatează haotic resursele sale interioare și exterioare, fiind, pe de-o parte, cel care își provoacă și își adâncește propriile sale crize profunde de personalitate, iar, pe de altă parte, fiind cel care strică echilibrul creației prin uluitoare performanțe economice și tehnologice, dar care provoacă, din păcate, dereglări climatologice de proporții planetare. Închiderea lui Dumnezeu în cer, într-o tranședință care nu ne interesează, sau desfințarea lui Dumnezeu ca factor dinamizator al vieții umane, face ca omul care este tributar ideologiei postmoderne să fie într-o continuă deparazitare de sine și scufundarea lui în viața mai mult sau mai puțin iluzorie a momentului. Momentul de acum, clipa efemeritatei trăită senzuali și egoist, în același timp este preferată unei vieți conștientizate ca relație cu Dumnezeu și ca asumare personală a istoriei pentru a fi transfigurată în persoana noastră. Orgolul postmodernului concretizat în aceea că suntem cei mai mari manipulatori ai informației de până acum, pentru că suntem cei mai avansați tehnologic, se manifestă în paralel cu un umanism de sență nihilistă și ateie care nu vede în om decât o altă de lucru, care benefică societății numai în măsura în care se epuizează în folosul unei noi descoperiri tehnologice, sau al creșterii rentabilității economice și care este remunerată numai pentru forța sa motrică sau pentru eficiența specială a capacităților sale neuronale. Omul este văzut ca o structură complexă doar din punct de vedere anatomic, care este în curs de cunoaștere complet din punct de vedere științific, ca un sumum de boli, de psihoze, de necesități care se vor satisfăcute. Este o ființă patibulară Proscrisă când este sistemul rigid al umanismului fără om și un număr infim atâta timp când nu este factor de decizie în societatea actuală. Adâncimea omului sunt adâncimile omului sunt cenzurate și extirpate metodic din discursul secular sau ele sunt furate vieții domnicești și apar drept elemente constitutive pentru firele unui roman pentru a real unei piesă de teatru sau pentru o reclamă aducătoare de un profit garantat. Însă în cultură și artă, adâncimile fără fund ale omului sunt populate numai de monștri subliminali, pe când în filozofie și știință, în filosofie și știință, sufletul este o enimă preferabilă la nivelul intelecției, dar nu și la acela recordării acordării personale a viața lui Dumnezeu. Pentru că nu dă doi bani pe necesitățile domnicești ale sufletului și ale omului în totalitatea sa, fiindcă viața interesea este disprețuită în postmodernitate, postmodernul supralicitează educația și pregătirea profesională care pere sunt stătătoare și preferă în schimbul acestora retardarea sau înapoierea domnicească și emoțională Mizând pe acumularea de date disparate, împotriva creșterii sale înțelepciune, a dobândirii echilibru interior și a adâncirii în sfințenie. Se preferă, într-un cuvânt, discursul identitar bazat pe o antropologie minimală, desorginte spontanee, se elogează într-un mod exasperant un om care vine de nicăieri și se conduce haotic și extremist în viață. Însă, de cele mai multe ori, nu se găsește ceva interesant, în mod paradoxal, într-o antropologie maximală, care vede în o creație făcută de Dumnezeu, din iubire și pentru a se împlini iubire, într-o viață responsabilă și prin transfigurare într-o viață sfântă. Conceptul de viață ca o junglă stăpânește frivolitatea și incoerența de adâncime a postmodernului autonom îl face să fie fals, un om dinamic și bine dispus, cu carismă și proiecte de viață care nu au însă nici pe harului și nici dimensiunea împlinirii veșnice. Într-un mod schizofrenic, postmodernul, fără rădăcini, trăiește o viață activă care îl golește de entuziasm și îl îndepărtează de ce mai multe ori, de locurile natale și de propria sa familie sau o viață a experimentului de ce mai multe ori extremist în care violența și lubricitatea îl trimit mereu spre zone underground oculte. Având în substanța ei nihilismul ca metodă de intelecție și deconstrucția camiză primordială pe care se fundează, fundamentează mereu noua concepție despre om, lume și existență, postmodernitatea refuză să primească lecții de la istorie, consideră că poate să se descurce de una singură și preferă să fie indiferentă sau fals, traumatizată, panicard Traumatizată de viitor, într-atât încât să fantazeze despre el într-un mod depersonalizant. Dacă postmodernitatea ar putea traduce până la capăt concepția despre om și existență din mitologia sa agnoseologică în fapt, în realitate, viitorul nu ar avea nici măcar Dumnezeu alternativ. Omul s-ar transforma într-un robot performant al unei epoci postumane. Care nu ar mai avea nicio amprentă creștină și nicio conștiință identitară. Milenarismul futurologic al postmodernității, mitul fericirii perene pe fața unui pământ netransfigurat de har, dar de o viață arhitecnologizată și ultraperformantă, se bate însă cap în cap cu un viitor imaginat ca descătușare de energii, ca un teritoriu maladiv al anarhismului și ca o negare a nosiologii sau praxiologii personale, Viitorul negru, horror al postumanității de după postmodernitate, este viziunea finală a acestei lumi, o esatologie seculară, care nu are nimic de a face cu perpetuarea vieții și nici cu înveșnicerea ei. Însă, întorcându-ne în prezentul unde ne dezicem de comunism și optăm mai mult sau mai puțin energic pentru o eră capitalistă România, suntem puși în fața faptului să analizăm lucid cele două etosuri de viață socială din perspectivă ortodoxă. Astfel, etosul comunist de viață care tinde să scufunde omul masă anonimă a naturii, să vorbească de egalitate, de o egalitate care depreciază alegerea personală și demnitatea umană, este un etos de care vrem să ne dezlipim, deși ne-a intrat adânc sub piele și trăim fervoarea patetică a unui viitor capitalist, pe care nu recenzăm critic, și care tinde să ridice individul deasupra naturii și să vorbească de libertate înțeleasă într-un mod discreționar și egocentric. Însă, spune părintele profesor Dumitru Popescu, ambele ideologii, și cea de care vrem să ne separăm și cea pe care vrem să ne-o sunt ideologii impersonale, care nu unifică interior pe om pentru că, așa, atât libertatea cât și egalitatea deasupra omului și societății ca să domine și să orienteze societatea către lumea pământească într-o totală indiferență față de ceea ce rască. Perspectiva ortodoxă asupra lumii și a omului transpare din Sfânta Scriptură și din Sfânta și neîntrerupta tradiție harismatică a bisericii și ne face să constatăm că nu sunt importante pentru noi nici egalitatea și nici libertatea, ci comuniunea sau relațiile personale dintre oameni. Părintele profesor Dumitru Popescu, conducătorul tezei noastre doctorale, vrea să spună nu că nu avem nevoie să fim egali în fața legii și să avem libertate, ci în primul rând avem nevoie de relații e, comunionale, de relații firești, de relații omenoase, îi plăcea să spună, de o omenie în între noi, în primul rând, și nu de revendicarea de drepturi, adică mai întâi trebuie să ne comportăm normal între noi și apoi să uh, alegem uh, să ne cerem anumite drepturi, să uh, dorim o anumită direcție a vieții noastre. În personalismul ideologiilor politice nu se poate integra în dimensiunea comunională a bisericii, unde cunoașterea experimentală a vieții lui Dumnezeu, împărdășirea de zălavă Dumnezeu, ne face să fim proprii unui, unor relații de comunie reală între noi. Relația autentică a Dumnezeu este fundamentul percepției reale a condiției umane, a existenței în ansamblu ei și este modul prin care obținem o dezlușire interioară asupra viitorului binecuvântat al umanității, a viitorului din perspectiva creatorului ei. Falsa dilemă dintre preeminența egalități sau libertății se vede de aceea că în măsura în care dizolvăm realitatea comuniunii interumane, debarasându ne de comunitate eclesială și de relații interioare și directe ale bisericii cu stat rime, atât libertatea deci egalitatea nu ne pot apropia atâta vreme cât vor fi gândite în ele însele. Pentru că adevărata libertate nu poate fi dobândită prin dezvoltarea nelimitată a propriei puteri și averi, fiindcă în ființa umană nu este făcută pentru autonomie individualistă și pentru cursa frenetică după unuri materiale care duce la vis și grave inegalități sociale ci pentru comuniune și iubire și nici simpla căutarea egalității nu poate crea dreptatea socială, fiindcă aceasta nu se înfăbduiește prin teroare și privare de libertate, ci doar în comununea reciprocă în care fiecare dă celuilalt ascultare și iubire pentru a deveni astfel om de omenie. În fața ideologiei postmoderne, Biserica Ortodoxă nu se află nici de cum în pană de idei și nici nu simte că îi se face o concurență serioasă proiectului din dintotdeauna acela al îndumnezerii omului. Vederea lui Dumnezeu fiind fundamentul îndumnezerii omului dă să înțelegem faptul că teologia zlavei pe care am analizat-o în această carte este soluția personală a creștinului ortodox, prin care nu trăiește în viața sa pericolul secularizării și nici pe cel Creștinul ortodox care face din viața sa un proiect ontologic al continuiei despătimiri, care se curățește și trește revelarea personală a slavei trăimii în viața sa și se adâncește în viața de sfințenie a Bisericii lui Dumnezeu, trește comununea cu trăimea, cu cei de ofință cu sine și cu întregul cosmos în biserică într-un mod personal și entuziast ca un fiu al învierii și al veșniciei care trăiește pe pământ și în cer în același timp și nu ca un om scufundat în mlaștina istoriei, care este condus de moda timpului și este extenuat de proiecte de viață care te scindează interior și nu te unifică. Viața mistică sau teologia zlavei, adâncul mântuitor al vieții bisericești ortodoxe, este la îndemâna oricărui creștin ortodox în biserică, pentru că fiecare dintre noi putem să înțelegem să iubim pe Dumnezeu trăimic că mod personal, al nivelul nostru domnicesc, prin experiența directă a slavei trăimii, atât prin rugăciunea personală, prin primirea sintelor Taine, cât și prin întreaga noastră viață de comuniune și de fapte iubitoare de credinței. Triadologia ortodoxă nu poate să fie înțeleasă în mod acurat, fără harul ne crea de care ne împărtășim în diferite moduri în biserică, și nici nu putem înțelege personal unitatea interioară a persoanele Trăimii, și nici relația de comuniune cu Trăimea, fără revelarea personală a slavei sale primită ca un dar al iubirii sale față de noi. Nici ristologia, și nici pneumatologia bisericii nu au o realitate interioară pentru noi, atâta timp cât noi nu trăim pe un Hristos și cu Duhul în Ființa noastră că nu vedem economia Lui Hristos și a Duhului ca o realitate pe care o trăim efectiv, și nici Sfintele Tainele bisericii, Sfânta Liturghie, rugăciunea, faptele de milostenie, slujbele bisericii, cărțile, scripturii și ale părinților, nu pot fi sesizate interior fără ca slava trimii să ne inunde pe deplin. Soteriologia personală este o filosofie interesantă, pe care nu putem acumula din punct de vedere noțional, foarte ușor, dar ea nu are nicio legătură cu noi, nicio legătură interioară cu viața noastră, atâta timp cât nu înțelegem din noi înșine că fără harul lui Dumnezeu, credința și faptele noastre nu au sens transformator, transfigurator și dacă nu simțim că prefacerea noastră de zi cu zi este o realitate cu tremurător de frumoasă, și de perplexantă, care ne face să lăudăm înceta pe Dumnezeu pentru mila sa cu noi. Dinamismul angiologiei al sanctologiei, al mariologiei și al cultului ortodox, ne devine dinamis personal în cadrul teologiei slave în măsura în care viața noastră este o comunie cu Sfinții, trăită plenar și în același timp este o asumare a întregii existenței rugăciune pentru care ajungem să vărsăm lacrimi pentru orice dramă umană și chiar pentru nefericirea adjudecată a demonilor, dar să ne și bucurăm pentru orice pocăință minune și frumusețea lui Dumnezeu. Este atologia ortodoxă ca intrarea creației în veșnicie prin nematizarea ei deplină își regăsește începutul în teologia slavei, unde vederea luminii dumnezeiești încă în această viață înseamnă trăirea actualizată a esatologia vieții veșnice. În dumnezeirea omului, ca drum ontologic, ca sede și eclesial, ca și vederea lui Dumnezeu, ca și vederea lui Dumnezeu o parte integrantă, ca și vederea lui Dumnezeu o parte integrantă în proces interior divin uman capătă importanță capitală pentru viața noastră dacă le privim din viitor spre prezent, sau, mai bine zis, din veșnicie spre viața noastră prezentă. Proiectul existențial al Bisericii, fiind unul de înaintare veșnică în bine, în comunia cu Dumnezeu și cu întreaga existență, fiind proiectul de împlinire absolută a omului, nu poate fi devansat de vreun alt proiect de viață și nici nu poate fi subsumat altuia. De aceea, în concluzie, consecințele asumării personale liturgiei slavei sunt împlinirea umană interioară, manifestată ca unitate interioară a sufletului și a trupului, ca în integrală a omului și trăirea unei stări de entuziasm Dumnezeuesc continuu, care nu se termină odată cu moartea, ci intre odată cu ea într-un proces de accelerare veșnică a desăvârșirii personale. Teologia slavă este cunoașterea experimentală a dogmului bisericii, a cultului, a întregului traiect al bisericii, al omului și al cosmosului integralitatea sa. Fără trăirea personală a vederii și a slavării Dumnezeu, tot ceea ce numim viață bisericească are un caracter static, distant, impersonal. Pagina 257 și prin aceasta am încheiat lectura în format audio, în aceste podcasturi, a tezei noastre doctorale. În ultimul podcast vom face, vom înregistra concluziile finale. Vă mulțumim frumos pentru atenție, și e, după cum ați văzut, nu am mai citit notele de subsol și acelea multe, și nici nu vom. E, citi în limba engleză rezumatul și bibliografia și cuprinsul pentru că le găsiți în carte ci doar concluziile finale într-un podcast de sine stătător în ultimul din acest proiect vederea slavei lui Dumnezeu, vederea lui Dumnezeu în teologia Sfântului Simeon nou teolog deci vederea lui Dumnezeu în teologia Sfântului Simeon teolog care este teza noastră doctorală pe care, iată, acum am pus-o la îndemâna dumneavoastră și în format audio. Vă mulțumim frumos încă o dată!